Lakin, başqa rəvata gəlir ki, deyilək bu Allah-ın Allahına verilən bir vəhiydir, yoxsa yəni, döyüşünün taktikasıdır? Peygamat Səsələm ki, bu döyüşün yəni, üslubudur, taktikasıdır. O vaxt sahabilər deyilək ki, xeyr, verməyək. Onda, onları verməyək, sonra deyilək ki, bəs, yəni, biz cahiliyyətdə sizlər verməmişik belə bir şey, İslam'a gələndən sonra necə verəyik? Belə bir şey ki, Allah-ı bizi bu dindən daha da izzətləndirib. Ben Peygamat Səs Yəni Cahavran bu sözlə yəni razılaşır və onlara yəni bu meyvənin yəni məhsulun üçdə birini verməkdən imtina edir. Həmçinin yəni başqa bir cəhətdən müsəlmanlar daha bir zərbə vaidi, mədəni şəhər içindən yəni daxilən bir zərbə vaidi. Bu da Bənozür qəbiləsinin yəni e, Bənozür qəbiləsində olan yavrular hansısa keyfiyyətindən qoğurulmuşdurlar. Onlar Bəni Qureyza qəbiləsində olan qardaşları Yahudlərə əlaqə saxlayırdılar və deyirlər ki, gəlin siz əhdi pozun. Yəni, mədnədə yaşayan Yahudlərə Bəni Qureyza qəbiləsinə deyirlər ki, siz də Peyğəmbərlə əhdi peymanı pozun və bu fürsətdən istifadə edib siz də Peyğəmbərə qarşı çıxın. Gəlin, olsa Peyğəmbərə başa qarşıq bu dövüşə, əhzab dövüşünə. Gəlin siz də ona qarşı çıxın və onları bir dəfəlik Hüey ibn Axtab adı bir nəfər, həmin Yahudi Bənu-Nəzir qəbiləsindən Gəlir Hüey, e, Hüey yəni, ibn Axtab, Gəlir Kəhb ibn Əsəb adı başqa bir Yahudinin yanına Yəni Bənu-Quraysiya qəbiləsinin yəni, başçısının yanına Və deyir ki, və uzun söhbətdən sonra Yəni dediyimiz yəni, şəhətdən ittifak edirlər Və deyirlər ki, bəli Yəni biz razıyıq Və biz gözləyirik ki Qoy, həmin o, yəni qoşun gəlsin Müsləmanlarla döyüşə başlayan vaxtı biz də arxandar ne iləcəyik? Mədnə şəhərində artıq, yəni ayağa qalxacaq. Və o, yəni, və deyir ki, vəs, biz sənin bir yerdə girecəyik həmin o evə, halda ki, yəni, müsləmanlar yəni, ailələr yığacaqlar. Ona girecəyik və deyir, oradadır, istədiyimizi götürəcəyik. Və bugün, yəni, Peyğməz səsamının çox çətin günü idi. Bugün Peyğməz səsam üçün çox çətin günü idi. Çünki bu gün də Peyğməz səsam Və Qureyza qəbiləsi artıq əhdi pozub. Yəni, Qureyza qəbiləsi ki, Peyğəmbən ilə ittifak ki, biz sizə qarşı silah qaldırmayacaq. Heç bir gələn qoşuna kömək eləməyəcək sizə qarşı. Lakin, Peyğəmbəz səsələm bunu eşləndə çox yəni, kədərlənir. Çox kədərlənir və bunun böyük bir təhlükə olduğunu Peyğəmbəz başa düşür. Bilir ki, bu böyük bir təhlükədir. Və onun elə Peyğəmbəz səsəl Yəni yani, onlara qarşı bir hile hazırlayır. Həmin müqəbələyə qarşı bir, yəni hilə hazırlayır ki, o qəbiləni qureşlərlə, yəni müşriklərlə üzbə-üz qoysun. Velakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər inanmır. Yəni deyir ki, qoy 100% əmin olar. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu birini Zübeyr adlı bir səhabəni radiyallahu anh onu göndərir ki, getsin. Ben Quleyza qəbiləsinə. Görsün, həqiqətən də onlar, yəni, onların arasında biraz qalsın və görsün ki, həqiqətən onlar doğrudan da əhtifazılayısı yox. Və həmin sahabi gəlir və yəni, görür ki, vəziyyət tam dəyişib. Yəni, həmin qəbilə, Ben Quleyza qəbiləsinin piramələrin qarşı münasibəti tam dəyişib. Sonra piraməsizəzəm də Sadı bin Maz və Sadı bin Ubadə və Abdullah ibn-i Ravaxa və Xavat ibn Cübeyr, 4 dəfə bu sahabiləri Göndərir həmin qəbirənin yanına və onlar Bəni Quresiyaya gəlirlər və Bəni Quresiyaya qəbirəsindən danışırlar. Ki, niyə görə belirlər? Vəraq üçün sahabilər görürlər ki, bunlarla danışmağa xeyri yoxdur. Bunlar artıq yəni, fikirlərini dəyişiblər və müsləmanlara qarşı artıq yəni, onlarda nifət var və açıq bunu bildirirlər. Və həmin sahabilər Peyvəmasının yanına qaydırlar və Peyvəmasının yanına qaydanda artıq qoymazdan bilir ki, yani, sahabilər də ki, yarısı onlar həqiqətən də əhdi pozulurlar və bu vaxtı müsəlmanlar qorxuya düşürlər. Deyirlər ki, bəs biz buradayıq döyüşdə, arxada ailəmiz var. Ailəmiz var, yəni onlar üçün qorxuruq ki, onlar hücum edib ailəmizə, nəsə bir zərər yetirirlər. Və bu vaxt Allah-ta-Allah yəni, bəzi ailəri nazir edir və bu ailədə əhsad 10-cu ayəsindən 11-ci ayəsidir. 10-cu ayə və 11-ci ay Allah təala buyurur ki, e, min tələfdən, və izca ukum min faqir wa min Onlar deyilsin yuxarı tərəfdən və sizə aşağı tərəfdən gəldikləri zaman, yəni hücum etdikləri zaman, və izzaqatul absar wa balagatil qulubul hanaajer, bəzi gözlər, yəni yayındıqdan sonra, yəni xəyanət olunduqdan sonra və qəlblər boğaza gəlib zaman, yəni Artıq heç bir imkan yoxdur. وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ Və sizdir Allah haqqında müəyyən deyil, fikirlər fikirləşirsiniz. هُنَا لِكَ اِبْتُولِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُولُ زُولُ زَلًا شَدِدًا Və, və oradadir müminlər imtihan olundular və onlar möhkəm sirkələndilər. Yəni möhkəm onlar, ən böyük imtihana, ən sınırlı bir imtihana çəkildilər. Bu da nə vaxt olur? O vaxt ki, Peygam əhd pozub, yəni mədənnədə yaşayın, yahudda rəhdi pozublar. O vaxt həm peyğəmbər, həm də bütün səhabələr təşvishə düşdülər. Yəni qorxuya düşdülər ki, bəs ailələrimiz necə olacaq? Və ayədə deyilir, yəni sizdən yuxarı tərəfdən gələnlər, yəni onlar yuxarı tərəfdən gəlir, zərrə tərəfdən. Yəni onlar kimlər idi? Gələn müşriklər. Aşağı tərəfdən gələnlər, yəni arxa tərəfdən gələnlər, bənu Qurayza Allah haqqında müxtəlif, yəni, pis fikirlər, fikirləşənlər isə münafiqlər idilər. Münafiqlər, yəni, onların sifətləri bu cür idi. Qayni, müminlər isə yəni, ayıda müminlərin vəsli necə gəlir? Allah təhələ onları ne ilədir? Bununla, bu əməl onları imtihana çəkir. Və bunun müqavirində, yəni, bu xəyanətin müqavirində müminlər, yəni, müsləmanlar bu, yəni, xəyanətin qarşısını almaq üçün bir, yəni, yəni, yol fikirləşirlər. Onlar deyirlər ki, gəlin, yəni, ailəmizi qorumaq üçün bir qoşun düzəldik. Qoşun içindən bir təhsil ayıraq, onlar gedib həmin, yəni, o, yəni qalan ətrafında dövrə vursunlar, orada dəyənsinlər ki, heç-həs heç oraya hücum elə bilməsin. Və sələmə tübünən əsləm olan bu sahabi, iki, 200 nəfər atlı qoşunun başçısı idi. Həməsəm onu qoşuna əmir təyin edir, ela başçı təyin edilir və həmin bu sahabi, bu sahabi, belə başqa bir sahabi Zeyd ibn Hərisa adlı sahabi, o da 300 nəfər atlı O da 300 nəfər atlı ilə Mədinə şəhərinin içində həmin o qalanın ətrafında dövrə vururdular. Necə? Eşitmirəm. Zeyd ibn Hərisa, bəli. Deməli Onlar gəlin mədəni şəhərinin içində dərsi içində sual vermir. Dərsi içində sual verəndə adamın fikri yayınır, aydındır. Lazım çıx, qeyd edirin, sonra yəni, soruşarsınız. Çünki yəni, tarixi danışma mənə çətindir. Tarixi danışma çətindir. Yəni danışan, danışan, ki, gərək tərtiblə danışırsan ki, onun üçün mən kitabı baxıram. Ki, tərtiblə danışırsan ki, yəni, ki, xırda şeylər yaddan çıxmasın. Deməli, bu 500 nəfərlik qoşunun yəni, iki altında, başçılığı altında Onlar mədnə şəhərinin içərisində və lazım olan yerlərinin yəni, gəzib dolaşırlar ki, münafiqlər onları görüb, yəni həmin o yahudilər, Benugrezi qəbiləsi onları görüb ayağa qalxmasınlar və əgər qalxsırlar, onlar onlara hücum etsinlər və qarşılarını arasınlar. Sonra əhzab həmin o toplular ki, tayfalar, müşriklər ki, və Peyomasa mətərəf, onlar mədnə şəhərinə gəlib satanda Mədnə şəhərini gəlib satan gördülər ki, qabağlarında böyük bir xəndey var. Qabağlarında böyük və ucu bucalı görünməyən bir xəndey var. Və onlar müəyyən bir vasitələrlə istəyirlər ki, xəndeyi keçsinlər. Yəni ip atmaq və ya başqa-başqa yəni, ağacdan kəsib xəndeyin içini atıb-onusundan çıxmaq. Yəni bu cüz vasitələrlə istəyirlər ki, həmin xəndeyi o tərəfindən keçsinlər. Lakin xəndeyin o tərəfindən müsləminlərdə yanmışlar. Müslümanlar dayanmışlar və bir-bir xəndidən çıxanlara nə edirlər? Vururlar. Müslümanlar xəndidən keçmək istənləri bir-bir vururlar. Yəni yaxına gələnləri ox atıb zərbə endirirlər. Və xəndidə şunda Müslümanları 24 gün müddətində məhərsəyə alırlar. 24 gün ərzində burada, yəni Məkkəələrin qoşunu orada dayanır. Həmin əhzab döyüşçüləri orada dayanırlar 24 gün. Yəni Müslümanlara qarşısında dayanıblar. Mədən şəhərinə girməyə istədilər. Lakin, yəni bu döyüşdə Peymanovsa da, yəni o xəndəyin mövcudluğu ilə həmin qoşun qovadının dayanması o qədər də çətin deyildi. Lakin, yəni çətin olmamasına baxmayaraq, o qədər də rahat deyildi. Yəni bir vaxt açıq meydanda üzbəyüz görsənsə qoşunu, bu daha xətarlıdır. Daha yəni təhlükəlidir. Lakin arada xəndəy olduğunu görə, yəni bu biraz rahatlaşmışdı. Lakin Buna baxmıram, bəzi müşükələr xəndəydən keçmişlər. Xəndəydən müsəlman tərəfə, yəni addımlamışlar. Lakin buna baxmıram, müsəlmanlar həmin yəni, o keçənləri öldürürlər və bəzən isə, yəni geri qaçıb yenə xəndəyin o bir tərəfinə keçirlər. Və ümumiyyətlə döyüşdə yəni, bu 24 gün ərzində hər iki tərəf bir-birinə oxlarla və ya nizələrlə, yəni bu cür zərbə endirməyə çalışırdılar ki, aradı gördüklərinin enəsinə öldürsünlər. Hətta həm zamanlar bir gün o qədər, yəni döyüş qızışır ki, yəni aradan, yəni oxla o qədər döyüş qızışır ki, hətta Peyğəmbər sallallahu əsr namazını gecikdirir. Yəni qılmaq yerdən çıxır namazı. Yəni o qələbəsin döyüş gedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılmaq yerdən çaxdılar əsr namazını. Hətta rivayətlərdə gəlir ki, Ömər rəziyallahu anh deyir ki, Allahu Allah lənət eləsin, namazı şey namazını. Və sonra Peyvomasın əsri, yəni məğribin vaxtında qılır, yəni məğribdən sonra, yəni günəş batandan sonra namazı qılırlar, əsr namazın. Və bu, yəni bu vaxt, yəni bu həmin o artışma vaxtı, müsəlmanlardan 6 nəfər, müşriklərdən isə 3 nəfər ölür həmin o gündə, həmin vaxtı, müşriklərdən 3 nəfər, müsəlmanlardan isə 6 nəfər, yəni şəhid olurlar. Və həmin sahabelərdən, yəni bu döyüşdə həmin vaxtı şəhid olan, yəni yarlanan sahabelərdən Said ibn Maz adlı sahabi, yəni hansı ki, Məddənədə Ənsarların böyüyü idi, ağsaqqalı idi, həmin bu sahabi dirseyi yəni damar kəsilir. Atlan oxun yəni zərbəsi ilə, dirsəyi ilə damarı kəsilir və damarın yəni qanın qarışı, əla lakin buna baxmayaraq bir neçə gün müddətdən sonra yenə yaranın üst açılır və Həmin sahabi şəhid olur. Və Peyomət Səhəmə sahabilərinin döyüşü günü yəni onların dedilə söz bu olur da həmim Onlar deyir, kələbə çalmayacaqlar. Həmim, yəni quranlan ayənin yəni suran 2 ay ilə oxuyurlar və deyirlər ki onlar kələbə çalmayacaqlar. Yəni müşiklər, kafirlər kələbə çalmayacaqlar. Və ümidə Allaha təala, yəni Allah Sübhana və bu yəni döyüşdə qalıb gəlməyə kömək edir. Bu da iki vasitə ilə, iki səbəblə Allaha təala müsəimləri qalıb edir. Yəni döyüş başlayandan sonra birinci Nuaym ibn Mesud adlı bir nəfər olur, İslamı qəbul edir. Onun vasitəsi ilə, ikincisi isə Allaha təala güclü bir külək göndərir, şiddətli bir külək göndərir və o külək müşriklərin qoşunun darmadağını edir. Yəni, bütün qoşunu dağıdıb-tökür. Demək, baxa, birinci Nuaymi ibn-i adlı sahabənin bu döyüşdə nə xidməti olub? Hansı xidməti olub? Rəvətləri gəlir ki, bu sahabi Qatıfan qəbiləsindən idi. Qatıfan Qatıfan qəbiləsindən idi və o Peyğmasının yanına gəlir və müslüman olduğunu elan edir. Yəni elan edir ki, bu gündə, şiddətli belə bir gündə, deyir ki, "Arslan mən müsəlman olmuşam, dinamı qəbul etmişəm." Və deyir ki, "Arslan mənə bir iş buyur. Mənə bir iş buyur ki, mən o işi səh edim, yəni ki, bu gün İslam etmişəm və bir xidmət edim." Və Peygəmbər də ki, "Sən deyir bir nəfərsən." Yəni bir bir nəfərsən və bir nəfəndə bizə heç olmayacaq yəni ki, bir nəfər bizə buradan bir oxaltmanı bir şey olmayacaq. Gəl sən bir şey Gelsə sən də gəl bizdən uzaq ol. Yəni bizdən özünü uzaq göstər və gəl sənə deyilən tapşırığı yerinə yetir. Çünki dil döyüş deyil, yəni yəni hilədir. Döyür, hilədir. Yəni peyvarsa bu sahabəni bir hilə qurmaq üçün yəni istifadə edir. Çünki müşriklər bunu müşük kimi tanıyırlar bu adamı. Deməli yəni, bu sahabənin, yəni Nəvai bin Məsul adlı sahabənin yəni həm elə bu elə müşrikdir. Çünki bu inanı İslam qəbul edib. Peyğmə Hasan bunu göndəyib Bəni Qureyza yanına, Bəni Qureyza qəbiləsinin yanına, Bəni Qureyza bildirizdə kimdir? Mədnədə olan Yahudilər. Aslı ki, Peyğmə Hasanı xəyanət etmişlər. Və gələm onları deyir ki, yəni onlar, deyir ki bəs siz Peyğmələ qarşı çıxmayın. Peyğmələ qarşı çıxmıq, qoşun çatmayın. Çünki Qureyşlilər indi bu də döyüşlərlə başlar qarışıb.